«Як ти інакше дійдеш до істини, не ставлячи прямих запитань?» – спитав Артем серйозно, дивлячись на нього з-під капелюха, якого вже встиг натягти на себе. «Ти знаєш, я не впевнений, що її люблю», – сказав Раскату, присідаючи біля Артема. Той поставив тацю з чашками, тарелею, з динею і чайник між ними на матрац. «В тому сенсі, що вона класна, але мені складно уявити, що ми просто беремо і одружуємося, як ти кажеш. Мені здається, краще бути у вільних стосунках, коли ніхто нічого нікому не винен. Подивися на трейсі». Раскатов вирішив обґрунтувати свою позицію. «Артюм був збіса цікавим хлопцем». Страшенно полюбляв сперечатись і в усьому міг обстояти свою думку. Раскатову це сподобалося в ньому, і він учився в Артема мистецтву ведення діалогу. «Ось візьмімо трейсі, з якою гуляє малий Смірнових Ілюша», – завівся Раскатову. «Вона з Америки, з Нью-Джерсі». І в них там так прийнято. Тут Трейсі гуляє з Ілюшою, там у Джерсі в неї є Боінфрент, а ще вона їздить на мотоциклі за Нілом із Нірвани. Ось як це роблять на світі. В якийсь момент доводиться перебирати на себе відповідальність, суворо відповів Артем, втягуючи в себе гарячий каркаде. Старий, я не кажу, що шлюб – це кепсько. Просто іноді потрібен довший час, щоб люди дізналися одне про одного. Років п'ять-сім, щоб вони покрутилися одне біля одного, тоді ти вже знатимеш, що це твоя людина, що ви створені одне для одного. Ти, зрозуміє, не проти, щоб Аля мала ще когось там у Москві, я тільки радий, що в нас такі довірливі стосунки в цьому плані. Ну, так, і ще ти можеш користуватися своєю свободою тут. Уважі там постійно вечірки у вітрилах, я бачив світлини у тебе на Фейсбуці. Навіщо так жорстоко, сказав Роскатов, нарізаючи диню. Є просто час для насолоди. Є час для того, щоб ставати серйознішим. Скільки тобі? 32. У вересні 33 буде. І скільки ти ще так збираєшся? Ну, пару років так ще точно. Слухай, Артем, давай про щось інше поговоримо. Мені і так мама цим постійно допікає. Гаразд. Просто для того, щоб установити істину. Необхідно бути також чесними з собою і не боятися на всі запитання відповідати до кінця. А ти хочеш установити істину? Інакше як? Йди до колі великана. Вони з кислотою пустелю їздять, потім розказують, у кого які зміни були. Після того, коли встановлено, що істина є, немає потреби повторювати той самий експеримент ще раз. Слід повторити той самий експеримент уже з іншими засобами. Я говорив на цю тему з Колею, але Коля хоче повторювати той самий експеримент багато разів. Та їм тільки би чимось розкумаритись. Це не той народ, з яким можна про щось говорити. Вони просто зупинилися на одному інструменті пізнання. Їх приваблює метод, а не істина. А тебе? Я шукаю спроби, якими істиною можна поділитися з усіма бажаючими. Себто ти нею вже володієш. Це вона володіє мною. Ну окей, а інші? Іншими вона теж володіє, але їм це не цікаво.